Вибір назви для кожного роти був продуктований викликом усім расовим і національним упередженням. А проти польського тодішнього уряду предусім. Хосе Палафокс був героєм визвольної боротьби іспанців проти армії Наполеона, у якій саме з Іспанією воювали поляки, прихильники Наполеона. Поляки самі запропонували ім'я Палафокса як символ очищення від минулого. Отакою От була історія заснування нашої сотні. І до того ми воювали у польському батальйоні імені Ярослава Домбровського, до складу якого входили усі люди різних національностей. Командував нами Саніслав Ульяновський, який був тут з перших днів Іспанської війни. Та й мав досвід з Першої світової, а заступником його був француз Андре Рейсом, його близький приятель, ще збоїв під Іруном. Андрей теж пішов у польський батальйон, коли Ульяновський став командиром. Були і іспанці, і горці, і німці, і чехи, і його слави. Коли сформували батальйон Палафокса, близько двох місяців нас тримали на базі Альбасете. Ми з нетерпінням чекали нових боїв. І ось ми на марші, йдемо на Мадрид, на фронт. Столиця Іспанії, її душа. Гордість іспанців. Хто володіє Мадридом, володіє Іспанією. 9 листопада з маршруту «Убій». Займаємо оборону на річці Мансарес. Нас близько 700. Ми з Мороном і Польщуком у складі третього роти займаємо на величку приміську смугу «Каса-дель-Валаскес». Чи не тут же Валаскас, Думаю. Це було вперше аж так. Отак усерйоз. Війна у серйоз, де жарти, романтичні сподівання заслонила собою жорстока дійсність. Війна – це смерть. Смерть товаришів і ворогів. І твоя смерть. Знати б за що. А ми знали. За чотири дні ми не могли перерахувати вбитих. Поліщук, Збишик, Іншевський, Мирон і я трималися разом. Мирон тепер... Мовчав, мовчали всі, розмовляти не було коли. У перебігу боїв перша і друга роти нашого батальйону подалися назад, третя рота не відступила. Хто попізнав зараз у Поліщукові колишнього адвоката, підпільника, з якого позаду кілька арештів і кілька втеч із в'язниць, хто попізнав його, затятого, чорного, обличчя у Кіпоті плюці і хрипле ні, хлопці. Зараз ні. Було страшно. Але Лише на четвертий день стало зрозуміло, що ми назад ні. Страх минав. Треба було воювати. Ми не відступали. Ольяновський прийшов ввечері до нас сам. «Найкраща рота», – сказав він, – «найкраща наша гордість. Ми їм покажемо, фашистам, за вільну Польщу, за вільну Україну, за все». Тримайтеся, товариші, ми підійшли до університетського містечка у Мадриді, що поряд із великим міським парком Касадель-Компо, ми їх відкинули з ріку. Коли вступили у бій з маршу, несподівано вдаривши міцним кулаком, зараз фаші стирвалися назад. Наші тримали тут оборону вже два тижні і звикли, звикли до бою. Звикли до стрілянини. Може, і до смерті звикли? Ні. Швидше до війни. Ми чекали наказу почати контратаку. Дожидали підкріплення. Зімнемо їх зовсім. Відкинемо фашистів І живи наша Іспанія. Вона вже була нашою Іспанія. Мирон почав балачки про політику і про національні суперечності. Йому поробило кулею гострокуту шапочку, саме ріжечок, і він дуже пишався цим. Хтось сказав, що Мирон житиме сто років, що він заворожений від куль, і він тут же у це повірив і узявся оповідати про аналогічні випадки з перепитій світової історії, про Олександра Македонського, про Наполеона і про все таке. 21 листопада на світанку почався наступ фашистів. Увечері ми мали гарну товариську розмову. Було затишно. Обидві сторони припинили вогонь, тимчасовий перепочинок. Так уже було не раз. Та й тепер. І ми спочивали. Вартові стояли на постах, зміна за зміною. У нашому кулеметному взводі лишився в дії три кулемети – але нас з Мароном обходили колі, і десь підсвідомо я вже вірив, що і мені з ним пощастить уникнути біди. Перейшли до нас Ульяновський і Андре, і наш комісар Леон Інзельштейн, що іммігрували до Франції, коли в Гданську почалися фашистські провокації, а з організацією інтербригади одним із перших прибув до Іспанії. Командир нашої сотні Петро Василюк з Канади, хазіновитий, стриманий у розмові, диво спокійний чоловік, швидко зумів знайти із усіма спільну мову. При будь-якій суперечці йшли до Василюка. І все улягалось, умів чоловік. Василюк швидко організував вечерю із того, що лишилося у запасі. І розмова поточилася як завжди, про фронт, про непідність контрнаступу, про анархістів і соціалістів, про реорганізацію польського батальйону, Боже, скільки ми мали до розмови.